«Ти злодійка, ти покрала в нас яйця! – кричала Кайдашиха і кинулась до Мотрі з мішком у руках. – Брешеш, не докажеш! Ти сама злодюга, бо обкрадала мене мою працю цілий рік! – Я на тебе робила, як на пану панщину! – кричала Мотря. – А чом же ти мене не кидала, коли тобі було в мене погано? – пищала Кайдашиха. – Чом тебе чорти не понесли на Басарабію або за границю?» Ова, через таке паскудство та оце тікала б за границю. Тікай сама хоч під шум, під греблю, ґвалтувала Мотря. Ти злодюга, ти відьма. Хто? Я? Я відьма? Я злодюга? сочала Кайдашиха. Ось тобі на. Кайдашиха тикнула Мотрі дулю і не потрапила в ніс та в око. Мотря вхопила диркача і сунула держалом Кайдашисі просто межи очі. Ой, лишечко, виколола проклята зміюка мені око! Заплакала Кайдашиха і вхопилась за праве око. В неї з ока потекла кров. Лаврін та малашка побачили кров і розлютувались. Вони кинулись оборонять матір. Лаврін пхнув Мотрю. Мотря дала сторкача на лаву. Карпо кинувся обороняти Мотрю і пхнув Лавріна. Лаврін ударився обмисник. Три полумиски, захищені Лавріном, однаглої смерті, посипались йому на голову. Одривай, Карпе, хату, бо я тебе покину з твоєю проклятою матір'ю, з твоїм іродовим кодлом, репетувала Мотря. волость її, розбишаку, в тюрму її. Одривай, Лавріне, їх хату, бо я сама полізу та буду зривати кулики. Лаврін справді розлютувався. Він ухопив драбину, приставив до стріхи, вискочив на покрівлю і почав зривати кулики з Карпової хати. Кулики сипались на землю, на хаті заблищали кроквий лати, наче сухі ребра. Тим часом Кайдашиха зумисно розмазала кров по всьому виду, замазала в кров пазуху, повисмикувала з-під опічка волосся та й побігла до священника. А потім в волості наробила там гвалту. «Ой, Боже мій, дзвоніть усі дзвони! Карпо з Мотрою вбили Лавріна, вбили Милашку, вбили й мене! Рятуйте, хто в Бога вірує!» Кричала не своїм голосом Кайдашиха в волості. «Скликайте громаду, та зараз, зараз!» Волосний і писар, побачивши скривавлену кайдашиху, полякались і побігли до кайдашенків. За ними бігла кайдашиха та галасувала на все село. Волосний з писарем прибігли в двір і вгляділи живого лавріна, котрий сидів на хаті та зривав кулики. З хати вибігла Мелашка, здорова й жива, а за нею Мотря. «Рятуйте мене!» – голосила Мотря. «Як мене знайдуть зарубану сокирою, то нехай уся громада знає, що мене зарубала свикруха. Рятуйте, хто в Бога вірує!» «Чого це ти навісно кричиш?» – спитав голова. «Адже ж ти жива!» «Рятуйте, бо вона мене вже вбила!» – репетувала Кайдашиха. «Чи ви показились, чи що?» – сказав писар. Бігає по дворі і кричить, що її вже вбили. «Що тут у вас скоїлось?» «Ось що скоїлось!» – ткнула пальцем на око Кайдашиха. «А ти що робиш ото на хаті?» – гукнув голова до Лавріна. «Зараз мені злась та давай одвід перед нами. Не злізу, доки не одірву карпової хати». Говорив Лаврін і швиргнув куликом волосному на голову. «Якого ти нечистого кидаєшся куликами? Зараз мені злась, а то я полізу та сам тебе стягну та всиплю тобі сотню різок!» – кричав волосний. Лаврін трохи прохолов, зірвавши півсотні куликів, і зліз додолу. Волосний з писарем пішли в хату. В Лавріновій карповій хаті валялись купами черепки. З хати повибігали діти, вгляділи страшне закривавлене бабине лице і підняли гвалт. Собаки гавкали на писаря та на голову, аж скиглили. З села почали збігатись люди. Волосний з писарем та з кількома громадянами повелив волось кайдашенків, їх жінок та кайдашиху. Вони насилу розплутали їх справу і присудили Карпові одірвати хату і поставити окроми на своєму городі. Бо Лаврін, як менший син, мав право зустатися в батьковій хаті і зате був повинен додержать матір до смерті. Громада присудила розділити ґрунт між кайдашенками по половині. Волосний таки посадив мотрю за бабине око в холодну на два дні. Після такої колотнечі стара Кайдашиха заслабла. В неї нагнало око, як куряче яйце. Око стухло, але от того часу вона осліпла на праве око. «Господи, от чого це в нас почалася колотнеча в сім'ї?» – казала Кайдашиха. «Це воно не дурно. Це, мабуть, майстри закладали хату не на смерть, а на колотнечу». Кайдашиха надумалась піти до священника і просити його, щоб він освятив хати. Не сказавши нічого Лавренові і Карпові, щоб вони часом тому не спротивились, Кайдашиха побігла до священника і попросила його освятити хати. Наступав храм в Семигорській церкві, і молодиці на селі почали мазати хати. Мотрія якраз того дня полізла в піч, щоб її вимазати. Кайдашиха прийшла додому з священником, з ними прийшов ідяк з паламарем. Священник покропив свяченою водою хату і сіни. Кайдашиха просила його освятити Карпову хату. Їй все-таки шкода було сина».